Sempre és massa El programa de Ràdio Sant Boi per la normalització d'una problemàtica social la salut mental Sempre és massa els divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Sant Boi Sempre és massa amb la col·laboració de l'Associació de Familiars de Salut Mental del Baix Llobregat Ara també pots escoltar Ràdio Samboy Per internet Entra al web municipal Samboy.cat I escolta'ns en directe Ràdio Samboy online Al web municipal Samboy.cat Bueno Xulio, que te parece? Vamos ir con traballo de campo? Ah, como ti digas, como te parece Eu queria, o mellor, se fora posible Intentar preguntarle Algunos componentes de De CEMPES, como foi ese traballo Que fixeron para que Pideran publicar ese disco de Tente Mozo Que foron, como dicía Xosé O Xosé Manuel, pois nada menos que eles solicitaban a aportación dos amigos e dos incondicionales dos seguidores deles para que puderan publicar ese libro, ese disco non? Eh, bueno, querían ter 5.000 euros, pero chegaron a xuntar nada menos que 10.000 euros entonces, a todos os promotores mandaron xa o disco, pero que, bueno pues, cando teñamos ocasión, noutro momento faremos o posible para falar con eles eh, temos o teléfono precisamente de Royce que é un dos componentes dos pero en otro momento, ¿no? Uh -huh. En otro momento hablaremos con los músicos que, que convidaron para este trabajo fueron Carlos Quintá, Begoña Lorenzo, Luis Peixoto, Tiago Pereira, José uh -huh. Díaz, Benjamín Otero, eh, Pablo, Pablo Duval bueno, un chéadeles. Uh -huh. Nada menos que para celebrar los 20 años que pasaron desde que hicieron um, su primero concerto, uh -huh. pues, de verdad, cuando teníamos ocasión pincharemos o parte do, deses discos interesantes que, eh, ese, desa música que eles mesmos nos aportan que foi presentado lunes pasado día 28 de maio pois pues, pues moi ben pois pues vamos con algo de poesía de campo vale, como ti, o, o que ceña seguro que será ben recibido por unos 20 se si pedimos ao noso técnico que poña unha musiquiña de fondo hasta quedaría máis sí, cómoda non? penso que si, sí. esta vai dedicada pois pues, a un paisano meu que vive aquí en Samboy seguidor de radio Boi e outro día dice acababas ti de salir cando eu pasaba para ver se si te, si te vía que deve ten cando pois pues... pues dedicada a don Eduardo don Eduardo bueno, pues queda así para Eduardo exactamente vamos a escritar si sí, ten título dice poesía dun labrego pues quero no, vivir eu só so. non se me dá donde veñas quero vivir eu só so. non se me dá o que teñas quero vivir eu só so. Non se me dá o que soñas. Quero vivir eu só. So, Anque por loco, só so me teñas. Ou por loco. Un anaquinho, pois, de traballo de campo, como digo eu, de vez en cando, pues, e despois tamén hai cunhas verdas, que a min, pois, argallando no Twitter, en fin, ah, tuve... mo movéndose por aí, sí. Movéndome por, por esas terras, non? Eu, a isto chamo yo mundo voume mover un pouco pola terra Ajá. e dice poñé Vicente Risco non sei se ia xulpar nome se era il mismo somos un país onde os vellos falan galego nas aldías e votan o PP e dice e os mozos que falan español nas cidades votan polo bloque nacionalista galego Eh, dice de Vicente Risco no no, quizás imitando Vicente Risco pero no, cre, no creo que Vicente Risco conocerá en aquel momento eh, yo eso pero bueno, movéndote por la hablando Fal, de, de información, falando de cosas interesantes que ocurren en nuestra Galicia tenemos que decir, ya lo dijimos anteriormente que nuestro amigo eh, conocido, eh, bueno persona muy conocida querida en, aquí en, ah, en sí, Cornella Anxo Angueira foi elixido novo presidente da Fundación Rosalía de Castro el uh, uh -huh. xunto con o seu equipo un equipo interesante que ten moi bon vamos uh -huh. a, a decir uh, que ese equipo está integrado por, por la vicepresidenta Luz Pozo Garza uh -huh. unha gran poeta uh, o secretario xose Carlos Beiro Piñeiro que uh -huh. parente uh -huh. uh -huh. uh -huh. do noso amigo Masito uh -huh. exactamente tesoureiro justo cortizo si sí. soñora, ademais de cinco vocais xe son son montero, xa conhecido uh -huh. que presideu co o centro de estudos Rosarianos, Ana Blanco, presidente uh -huh. de Funcións ata ontes outro día María do Carmo Krukenberg unha grande investigadora e un grande mm, traballó eh, Xoxe Luís Axeitos e Dolores Vilavedra. Vedra es, esos son os componentes do equipo que dirixe que, bueno, que, que persigue precisamente Anxo Angueira uh -huh. diré que está decidido a presentar a, sú, a, presentar a, esa candida, a súa candidatura a presencia como consideraba porque consideraba a situación que estaba vivindo a fundación era bastante grave uh -huh. a pesar de que a institución representa a bandeira de Galicia e do povo galego como é Rosaría de Castro uh -huh. menos Temos a honra de levar este... Es, a Rosaria de Castro, aquí en Correia. Gracias a esa entidade que xa levamos 32 anos. Exactamente. Pregoando o, o nome da nosa poetisa aquí en Cataluña. Exactamente. En Can, en Can Mercado, concretamente. Algúnha cousa máis que podemos uh, anunciar, pois que... Um, En Santiago de Compostela, no, en, en, en, na Coruña, presentouse un traballo importante con respecto ás letras galegas. A Real Academia Galega amosou os cartais do Día das Letras en, en na Coruña. Lápiz que describiu todo o povo, Corazón que idea e palabra en Galicia o, dende, o ano 1964 64, que foi dedicado a Daniel Rodríguez Castelao que eran un uh, óculos unhas gafas que medio, as gafas que usaban estaban medio rotas que tiñan un, un, un vestido sí. sí, ves sí, no? bueno, entón tiña como um, axuda a esa explicación o lápiz que describiu a todo un pobo Corazón, idea e palabra en Galicia bueno, sabemoslo por as súas publicacións e moitísimas cousas máis. ademais, que... eh, tamén eh, eh, o escutei nena... pero me parece que foi lito en algún medio que o mellor libro que tiña castelao era sempre en Galiza que explicaba sí. muchísimas cosas moitos sí. discursos chamaban de Biblia Galega exactamente, coñecido como a Biblia Galega sí. Por ben, nos xardís de San Carlos da Coruña pois inaugurouse esta exposición co, con, con todas as presentacións dos carteis, dos 50 carteis para o día de aglutas galegas titulado A Volta as Letras en 50 Días. Bueno, en 50 sí, anos, que foi exactamente sí. a celebración do, de, do, de, de... De Follas Novas. Exactamente. O día de 7 de maio foi cando se el... saibou o prelo ese libro e, entonces, pois, pues, eh, aí chegou precisamente mm -hmm. esa celebración que cada ano se repite. E, bueno, agora precisamente, nesta primeira semana, unha segunda de xuño, é mm -hmm. cando se fará público a <coughs> dedicación... O ano que ven a un nuevo escritor, o un nuevo literato, un nuevo pintor, tamén. un músico, cualquier otra persona que merece... A veces merece, sale algún músico también que merece, merece esa relevancia. Ese premio concreto a, a Letras Galegas en... Pero claro, levo nome de Letras Galegas en... En Galicia, por lo tanto, las letras galegas pues, tienen que estar relacionadas claro, con la ¿no? lectura. ¿no? Claro, si bien claro, es pues... cierto que algún músico también compuña letra para poder para esa propia música... Como pues, fue Pascual Veiga, por ejemplo. No todos tenían precisamente eh, Exactamente. Bueno, vamos a escitar otro bocadiño de música. Después eh, si damos ya da, más... Después escuchamos un bocadillo de música y si se nos hace un poco, continuamos con algo más. Venga. Pues, aquí, que é o que tens por aquí preparado, Xulio? Quería facer unha mención especial a un traballo bueno, a que, que sucedeu o sábado pasado que é uh -huh. o ingreso na Real Academia Galega de don Xosé Luís Xosé Luís Regueira Fernández o uh -huh. novo académico que defendeu a influencia da lingua no proceso de creación da nosa entidade social e afirmou que a lingua é o repositorio de coñecemento é a cifra da historia dun pobo a este seu discurso contestoulle precisamente Manuel González é que cualquera persona que desese saber como foi este discurso, Manuel González González foi o te, era o tesoreiro académico da, da Real Academia Galega mm -hmm. que lle respostou a súa entrada bueno, pois que se metan en, en internet na Real Academia Galega o e poden escoitalo porque xa está colgado precisamente ese discurso Un discurso con moitísimo fondo importante Literario e lingüístico Co a oralidade primeira E a lingua que nos fa existir Que nos construi como poe e como nación Con voz propia no mundo Si, sí, porque é o que comentábamos Pois amigo pechado, Que me falabas ti desta persoa hmm, Bueno Eh, con todo eso, esta información que era que nos teníamos preparado, pues ahora tenemos que despedir a nuestros oyentes y decirle que el sábado o, o martes que ven, perdón, voltaremos a estar aquí para hacer un programa programiño, cuando menos, igual. Exactamente. se podemos, mejor. Pero, Exactamente, que imposible. <risa> pero bueno. <risa> bueno, pues vamos a intentarlo. Antes... Hai que, que que facemos 32 anos xa de Rosería de Castro en sábado, domi... sábado e domingo ben. en festa en Can Mercadera así que amigos, el nos atoparemos todos e eu, pois vamos a despedir o programa, como suelo despedirlo sempre, que a fogueira do espírito non deixe de cantar vosos fogares e eh, que A fogueira do, eh, do Lume eh, do Espírito Santo non deixe de cantar as vosas vidas e a fogueira do Lume non deixa de cantar os vosos fogares. Pensad en positivo e dei comartes.